La La l'autoritat 91.6 Urbana CC Sarrià. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, ràdio Trinitat de Penya. Nora Sayou Frances Eva Emma. La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. La La l'autoritat 91.6 Urbana CC Sarrià. L'any 2007, cada català va consumir 327 bosses de plàstic, una quantitat que va anar disminuint progressivament fins a arribar a les 156 bosses per habitant l'any 2012. Aquesta reducció del 50% suposa un quilo i mig menys de plàstic per habitant i any, i segons el director de l'Agència de Residus de Catalunya, ARC, Josep Maria Tost, ha estat possible gràcies a la disminució de més del 90% de l'ús d'aquest tipus de bosses registrada als supermercats i hipermercats, la majoria dels quals obliguen els clients a pagar-les. Malgrat que l'objectiu marcat pel 2012 s'ha assolit, la l'ARC considera que encara queda molt camí per fer en l'àmbit del comerç de proximitat, en què l'ús de bolses ha augmentat un 7,8% en el mateix període, ja que molts clients en demanen més tal compte per utilitzar-les en altres establiments. De fet, segons l'enquesta en què es basen les dades facilitades per la l'ERC, el 90% de les bosses de plàstic que, cir que circulen a Catalunya provenen del petit comerç i, concretament, el 72,5% surten de botigues d'alimentació. Josep Maria Tost va avançar que caldrà aplicar noves mesures per tal d'aconseguir una reducció del 90% en l'ús de bosses en relació al 2007. Segons Tost, no es descarta que les botigues també cobrin les bosses. Dels 1.155 milions de bosses de plàstic utilitzades l'any 2012, 89 provenien de supermercats i 1.066 de botigues, una proporció que s'ha capgirat del tot des del 2007, quan dels 2.354 milions de bosses, 1.151 havien sortit dels supes i 990 del petit comerç. Reduir l'ús de safates de por i de bossetes petites sense nances són altres reptes pendents. D'aquesta manera comença amb una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble que us parrà d'acompanya Raquel Moreno, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 Doncs parlem d'aquestes jornades de portes obertes a les escoles, als centres educatius públics i concertats de la ciutat. Amb motiu de les jornades de portes obertes organitzades des dels centres educatius públics i concertats de la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Consorci d'Educació de Barcelona, desenvolupa diferents accions comunicatives adreçades a les famílies de la ciutat amb fills o filles que hagin de cursar segon cicle d'educació infantil, ensenyaments obligatoris o postobligatoris o hagin de canviar de centre. Aquestes accions sobre les portes obertes es complementaran més endavant amb altres iniciatives adreçades a les famílies que es faran amb motiu de l'inici del procés de preinscripció i matrícula que tindrà lloc a partir de l'11 de març. Dins d'aquest marc, des de l'Ajuntament de Barcelona, es torna a oferir a les famílies el web wwww.bcna.cat/educació, que permetrà enllaçar directament amb el web del Consorci d'Educació de Barcelona, www.edubsn.cat i consultar informació sobre les portes obertes dels centres educatius públics i concertats de la ciutat. A més, també es podrà accedir a aquesta informació sobre les portes obertes dels centres públics i concertats a través del www.bsn.cat, els webs dels districtes, les oficines d'atenció ciutadana i el telèfon d'informació 010. Doncs aquestes seran algunes de les informacions que durant els propers dies us anirem donant des d'aquí. Dir-vos que el regidor d'Educació i Universitat, Gerard Ardenuí, ha indicat que des del govern de la ciutat volem acompanyar un any més als pares i les mares durant les jornades de portes obertes que organitzen els centres educatius públics i concertats de la ciutat i molt especialment els que tenen fills o filles que s'han d'incorporar per primera vegada al sistema educatiu català, és a dir, el que seria el P3, o que han de canviar de centre. Ardenuí ha afegit que volem que les famílies aprofitin aquests dies per visitar els centres públics i concertats de proximitat o que considerin més oportuns per conèixer els seus projectes educatius, instal·lacions, serveis i funcionament i prendre la millor decisió possible de cara al procés posterior de preinscripció i matrícula per al proper curs escolar. Per últim, el regidor ha volgut destacar el treball conjunt amb el Consorci d'Educació de Barcelona per donar més eficàcia a l'esforç comunicatiu adreçat a les famílies de la ciutat amb fills o filles que s'han d'incorporar al sistema educatiu català, que cursen ensenyaments obligatoris i també postobligatoris o hagin de canviar de centre. Més informació ens acostem ara al barri de la Trinitat Vella, última fase d'enderrocaments de les cases dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella.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 En les actuacions també s'inclou l'enderroc dels murs de tancament de les vivendes al carrer de Pere Pere del Pulgar i l'adequació del mur de contenció posterior de tancament del centre penitenciari. Es preveu que, que doncs, cap a finals d'any s'acabin els treballs que ara s'inicien mentre la Generalitat recupera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 En la dècada prodigiosa de les infraestructures amb què es basten el segle endeutament al marge, la ciutat ha aconseguit dotar-se de potents motors de desenvolupament econòmic per mar i aire, les ampliacions del port i de l'aeroport. A aquestes, convertides en eines anticrisi, encara que inexplicablement els faltin encara els accessos, s'hi havia d'afegir la tercera pota per per terra, la xarxa ferroviària d'alta velocitat i el complex de la Sagrera Sant Andreu. No obstant, el Triple D s'ha quedat coix amb la línia oberta, però amb la macroestació gairebé als inicis i el seu entorn a menys del 50%. Amb el saber passant de llarg des del gener i les milionàries obres al ralentí, el Pla podia generar dubtes. Estat, Generalitat i Ajuntament van pactar el juliol retallar el projecte. Mig any després, tot segueix amb compte gotes. Un llibre de l'enginyer de camins i exdirector general de transport, Jordi Julià, recentment publicat, reivindica l'estació com a peça clau i imprescindible de la xarxa ferroviària.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 doncs no es pot quedar enrere. I un últim punt abans de cloure aquest primer repàs de notícies del dia, dir-vos que des d'ahir ja podeu apropar-vos al Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició Mont Comas. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix, després de la inauguració d'ahir, l'exposició Mont Comas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Sola de la Trinitat Vella.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 Molt bé. doncs aquest és el primer repàs de notícies que encapçala el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. i Hem de dir que durant els propers dies les escoles i instituts públics i concertats de la ciutat organitzen les seves jornades de portes obertes. Nosaltres ens hem volgut quedar aquí al nostre barri, el barri de la Trinitat Vella, per parlar amb en Fernando Martínez, que és el responsable de l'escola Ramon i Cajal. Molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Doncs expliqueu-nos, com es porten a terme aquestes jornades de portes obertes? Doncs pues mira, nosaltres fem, fem uh, un parell de reunions uh, per informar els pares uh, de nova matrícula en el, uh, del, per al proper curs sobre uh -huh. el funcionament del centre, uh -huh. i sobre aquells aspectes del procediment de principió que, bueno, que, que tinguin interès en conèixer. Mm. Nosaltres, concretament, farem una reunió el dia 27 de febrer a les 10 del matí mm. i una altra el dia 5 de març a les 5 de la tarda. Mm -hmm. Això vol és... sí, no, sí, dir... Per tant, des d'aquí ja aprofito per convocar aquelles famílies que estiguin interessades en conèixer el nostre centre mm. a passar-se algun d'aquests dies o, si no poden, a trucar per telèfon i concertar una cita i nosaltres, encantats, li ensenyarem el centre, i explicarem tot allò que, que vulguin conèixer. Això vol dir que porteu ja molts anys al darrere d'aquestes jornades de portes obertes i que heu conegut molts pares i mares. No? Sí, home, ja són anys, ja, efectivament. Eh? Mm. Venim aquí treballant des de, des de fa molt temps i, i aquestes jornades serveixen per prendre mm -hmm. el primer contacte entre aquelles famílies que seran usòries del centre i nosaltres mateixos. Uh -huh. Aquestes jornades són molt importants perquè totes les famílies que tenen fills o filles i que han d'accedir doncs, per primera vegada, com podria ser aquest cas, no? que són alumnes que comencen a... que ja tenen els 3 anys, Correcte. doncs per el sistema per, haurien d'accedir per primera vegada a aquest sistema educatiu català i, i, o que hagin de... Doncs, a introduir-se en, aqu en aquest... Sí, sí, que s'hagin d'escolaritzar per Exacte. primer cop sí. i, i això és bueno, els facilita una miqueta tota la informació i tota el, la, la comprensió del procediment que és un procediment complexe però que, bueno, que no és ni molt menys eh, impossible pels pares, no? Uh -huh. Els pares han de conèixer, per exemple, que només han de fer la prescripció en un centre que uh -huh. no han de portar sol·licituds a diversos centres perquè si no queden esclosos i, que, i serien els últims a, a, triar, a triar plaça. Uh, han de conèixer les dates, han de conèixer quina, uh -huh. quina documentació han d'acompanyar uh -huh. i eh, prèviament a tot això també han de prendre la decisió a quina escola uh, volem portar el seu fill. Quina uh -huh. escola els, els sembla més adequada o que cobreix millor els seus interessos, les seves perspectives. Eh? Per això necessiten visitar les escoles i preguntar com funcionen, quin projecte educatiu tenen, quin tipus d'escola... En fi, eh, aquelles coses que als pares se'ls preocupen, no? Uh -huh. Perquè des de la Ramònica Hall, quin projecte educatiu es realitza? Bé, bueno, nosaltres, nosaltres eh, ens caracteritzem per ser una escola molt propera a les famílies, molt arrelada uh -huh. en el barri, uh -huh. i, i, i tenim dins del nostre projecte educatiu uns, unes línies eh, d'acció com són... Uh, el desenvolupament uh, específic de projectes d'anglès nosaltres per exemple fem una àrea en anglès, uh -huh. uh, introduïm l'anglès a l'educació infantil uh -huh. uh, per altra banda també nosaltres som una escola eh, que, que té com a com a línia prioritària l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació uh -huh. uh, som una escola que tenim molt clar que l'assoliment de les competències bàsiques per part de la majoria o la totalitat dels nostres alumnes ha de ser un objectiu estratègic de centre. Uh -huh. eh, en fi, eh, aquestes serien les tres línies bàsiques, però després hi ha moltes més, no? Uh -huh. la, el català és la llengua vehicular. Uh, en fi, som una escola acollidora, per tant, oberta a tothom. Nosaltres uh -huh. aquí acollim a qualsevol persona, a vingui d'on vingui, pensi com pensi, respectem... Uh -huh la pluralitat ideològica. En fi, som una escola pública, no? Uh -huh. eh, que resumiria una miqueta tot el, tot el que he dit. És a dir, que des dels, dels, dels 3 anys la gent, els alumnes ja poden conèixer l'anglès. És a dir, sí, una escola sí, sí. amb tres sí, sí. idiomes. Bueno, realment nosaltres des dels 4 anys. 3 anys uh -huh. és un, un, una, una mica un corspont. Uh, pensa que, que eh, gran part dels alumnes venen directament de les famílies. Uh -huh. Aleshores i moltes d'aquestes famílies doncs, tenen eh, com, a idioma, com a idioma familiar eh, un altre diferent al català o inclús al castellà. Mm. Per tant, el primer any ho considerem que és un any d'adaptació a l'escola mm. i a partir dels quatre anys ja prenen la, el contacte directe amb l'anglès. Mm. Eh? I a, part de, de, a partir de primer de primària tenen, a part de, de, de l'àrea d'anglès, que és dita, una àrea que s'imparteix en anglès, que és l'àrea eh, de visual i plàstica. Uh -huh, molt bé. Aquestes accions sobre les portes obertes, després, eh, quins són els passos a seguir? Eh, doncs, eh, mira, després de, de que hem fet aquestes, uh, aquestes reunions informatives, uh -huh. els pares han d'estar molt atents a, al calendari de prescripció que, bueno, ja, ja s'ha publicat Uh -huh. a la web del, del propi Departament d'Educació i a la web del Consorci d'Educació de Barcelona uh -huh. una mica la informació general sobre el procés de prescripció matrícula. Uh -huh. les, les dates, el, els terminis previstos és que entre l'11 i el 21 de març uh -huh. uh, sigui el termini per presentar les sol·licituds. Per tant, és un moment molt important que als pares no se'ls pot passar per dur les sol·licituds als centres que han triat en primera opció. Uh -huh. I en aquelles sol·licituds poden incloure diversos centres, però el de, de prioritat. Uh -huh. A més, també es podrà accedir a aquesta informació doncs, a través del mateix Ajuntament de Barcelona. Correcte, també. Eh? Uh -huh. També a través de l'Ajuntament, a través del Departament i a través del Consorci d'Educació de Barcelona. Uh -huh. ah, M'has dit el 27 de març... Sí, 27 de març a les 10 del matí, sí? i febrer no, 27 de febrer, uh -huh. 27 de febrer a les eh, 10 del matí mm -hmm. i 5 de març a les 5 de la tarda a les 17 hores aprofitarem el dia 27 per bueno, conèixer eh, un, dia, eh, un dia normal a l'escola no? mm -hmm. els pares que puguin venir i vulguin venir puguin veure quines activitats es fan a, a l'escola en el dia a dia no? mm -hmm. perquè hem de dir que és una etapa important no? la que es comença sí, l'edat l'edat mm -hmm. sí, sí, de 3 anys és bàsica és, mm -hmm on comencen l'escolaritat d'infantil, uh -huh. després seguirà la primària, que és el que nosaltres podem oferir aquí, i després, a partir dels 12 anys, per completar l'etapa obligatòria d'escolaritat, està l'educació secundària. Uh -huh. Molt bé. Doncs eh, també hem de dir que, per donar més eficàcia a l'esforç entre les famílies, doncs una vegada coneguin com funciona l'escola, ja es poden adreçar al mateix sistema educatiu. No? Correcte. Mm -hmm. sí, D'acord Molt bé Doncs uh, Fernando Martínez Director de l'escola de Ramon i Cajal Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui Espero que aquestes jornades, obertes, jornades de portes obertes doncs, Que no se'ls si passi als pares Ara el 27 de febrer a les 10 del matí I el 5 de març a les 5 de la tarda Efectivament, farem, farem publicitat i, mm -hmm. I també els interesses poden visitar El nostre web escola eh, escolaramonicajal.com i allà uh -huh. tindran tota la informació. D'acord, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que siguin tot un èxit aquestes jornades de portes obertes i que els pares doncs rebin la millor informació possible. Molt bé, molt bé moltes gràcies a vosaltres. D'acord, doncs gràcies. Bé. Doncs ja hem parlat, ja hem comentat aquestes jornades de portes obertes als centres educatius públics i concertats de la ciutat, cada barri doncs, té la disponibilitat la... Bé, la possibilitat de, a, a través de cada districte de la ciutat doncs, conèixer les escoles que li, li queden més a prop per poder inscriure'ns inscriure i després d'haver realitzat aquestes jornades de portes obertes. Nosaltres el que farem ara mateix? Doncs, farem una pausa però abans informar-vos que si, voleu, si, esteu, si, estar, si esteu interessats en rebre més informació doncs podeu adreçar-vos a bsn.cat educació i que aquest és el, el web de l'Ajuntament de Barcelona però és que també tenim el web del de, Consorci d'Educació de Barcelona que és edubsn.cat Molt bé, doncs ara sí, ara fem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Ella em va estimar tant Jo me l'estimo encara Legats van travessar Una porta tancada Ella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 Hi anys d'hitòries d'amor somnis de poetes no en sabem més, teníem quinze anys Ella qui sap poner Ella qui sap on pare.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 lam yumkin za Unitat I a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs ja tornem aquí per parlar-vos de seguretat dels nostres barris i qui millor per fer-ho que l'inspector segon en cap de, de la unitat territorial de Sant Andreu, el senyor Ángel Tomàs Santos. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, avui volíem parlar de campanya de seguretat viària, oi? Sí, a, a nivell de ciutat i, i bueno, concretament a eh, cadasccun dels districtes de la ciutat. Uh -huh. però el que ens ha fet aquí a Sant Andreu hem començat ara des desaquest dilluns una campanya específica de control de, en temes de seguretat uh -huh. i concretament de la retenció, que és el cinturó de seguretat normal uh -huh. eh, i corrent diguessin per sí. parlar els adults i després uh -huh. també els sistemes de retenció, tema cadiretes, i elements eh, per la seguretat infantil els, els vehicles Per això de les cadiretes cada vegada es va implantant més, no? La gent, els pares són més, cada vegada més conscients He de, he de dir que i s'ha de felicitar a, a tothom perquè la consciència de, de la gent cada vegada és, és més gran en aquest sentit no? o sigui, no només hem de pensar en el que serien els adults sinó que molt especialment tots aquells que, que tenen nens, eh, en edat de, de, de tenir que portar aquestes caderetes eh, o sistemes de retenció específic, doncs posar-lo a utilitzar-lo als seus vehicles. Eh, uh -huh. Nosaltres hem de dir que hem començat la campanya i de moment doncs no, no ha hagut molta gent a la, la qual hem, hem trobat que estiguin complint a, a aquestes sistemes de retenció. Eh, uh -huh. Ens agrada dir-ho que això també és un punt de consciència sí. de cara a, a les persones. Mhm. No? Uh -huh. eh, i dintre d'aquesta campanya de seguretat viària hi ha algun apartat més que puguem... Sí, bueno, a veure, especialment és sobretot el tema de sistemes de retenció, però també fent eh, el, el tema dels, de les motocicletes, el tema del, de portar el cas. No, uh -huh. no només el, el cas, sinó que este, eh, i sobretot aprofito també, que també és una cosa que cada vegada hi ha menys, però és el de portar-ho ben acordat no ens donen compte però, la, però un petit accident per, per poquet que sigui només caure al terra el fet de no portar-lo lligat mm. ens sorprendrien la facilitat que té el cas de sortir-se del cap de, de, de les persones mm -hmm. sempre diem, bueno, el que importa és portar el cas però desgraciadament eh, el portar-lo cordat és una part més de la seguretat que, que implica el, aquest sistema, no? Perquè us he trobat uh, últimament amb aquest cas... De... No, com dic, és, és una... I, I penso que, que és, com he dit, no? tornar a felicitar a, a l'usuari. Mm. Però cada vegada és menys, mm. malgrat això. Com que tot, no, no, no tothom pensa o, o, o actuar de, de, de la mateixa manera. Però cada vegada detecten menys va haver un temps que es portava molt el tema del cas no homologat mm. això ja ho han... i pràcticament ara és molt difícil no trobar algú que, mm. que no, no porti un cas homologat. El tema del cordatge també era un costum molt habitual i ara pues, creiem que, que la gent s'ha conscienciat també en, en aquest aspecte. A vegades s'ha de la llena d'entendre les mm. situacions d'una manera que, que, bueno, que és tema econòmic, però mm. Mm, desgraciadament hi ha qui, qui aprena, aprena d'aquesta manera Però la veritat és que hem de felicitar-nos a, eh? a tots per el treball que s'està fent de cara a, això, a seguretat que és important és anar conscienciant cada vegada més a la gent doncs, que això és important de, de poder-ho tenir no? sí, i bueno a, a nivell nacional autonòmic i local es fan moltes campanyes a nivell de, de mitjans televisius de... Uh -huh. Eh, el radiofoni, etcètera mm. i, bueno, crec que una, són bones bones estratègies de, de, de treball per, per, bueno, per minimitzar aquest mal que fa el tema dels accidents no? mm -hmm. A més, avui també volíem parlar perquè aquesta segona quinzena es posa en marxa una col·laboració amb Medi Ambient, oi? Sí, també... Ja, bueno, ja ho hem comentat en alguna altra vegada ara, uh -huh. de cara a aquesta segona quincena i el mes de març s'inicia o es manté una campanya en, en comdic mediament refenar el tema dels residus. Uh -huh. També és una situació bueno, des que, que es, es fa d'una manera preventiva primer per part uns, inform, uns informadors i després en una segona fase el uh -huh. que es fa és bueno, un, control de que aquestes recomanacions s'estan complint no? mm. la veritat que també hem una... de dir que cada vegada el tema del medi ambient a la ciutadania estava mm. molt, molt més conscienciada i de cara als locals que són els que són generadors mm. de molts residus eh, doncs cada vegada mm. s'està fent millor i aquí a Sant Andreu hem de dedique... que ho estem fent bé mm. ho estem fent bé perquè el, el que són bé el partir de les escombraries aquest, fer la classificació això costa? O no, a veure jo, la veritat no tinc dades eh, concretes sobre això, cada vegada doncs bueno, el fet de que hi hagi més contenidors de, de residus selectius a, a, tot, a tot lloc doncs cada, la, cada vegada la, el ciutadà doncs, mm. està fent ús d'aquests d'aquests contenidors uh, les dades exactament això no, seria ja eh, això Medi Ambient no, no, o, on -hi, té ja els que, els que podrien clar. donar unes dades molt més específiques i concretes mm. Mal el que sí que és bo és que utilitzin aquests recipients per, uh, per fer aquesta classificació Sí, a veure, un, ara, ara bueno, es donen els consells de barri, no? a vegades mm. he de dir que sí que surt un, una preocupació de molts veïns, que és que mm. hi ha altres veïns que, per qüestions X que desconeixen, agafen la bossa d'escomanaris i la deixen a la paperera, a la paperera normal de... Home, si he de dir si podem aprofitar aquest mitjà, doncs estaria molt bé de que bueno, de que les papereres són bueno, pel que són i després les, les bosses norms d'escombreries, no doncs els custories als contenidors eh, més propes a allò. No? I sí bueno, eh, sí que, sí que és un... van sortint aquests petits mm. detalls i la veritat, nosaltres mm. en aquest aspecte tenim molt una feina molt molt preventiva i molt d'informar si algú ho ah. veien fent aquesta, aquesta situació. I després el tema dels remenadors i oh. això, bueno, en, aquest, en aquest aspecte ja actuen de, de manera molt més directa uh -huh. i cada, cada vegada menys, però camions d'aquests que porten cartrons, que, que han tret de, de, de aquests, dels contenidors d'escombreries, Donc, bueno, fent l'actuació i intervenint el camió, bé, el camió no, bueno, el, el contingut de, del, del camió perquè, bueno, perquè ha sortit tota aquesta matèria de de, ellos, uh -huh. no, bueno, de, de contenidors que estan per, per ser recollits per, per camions i per empreses autoritzades en la gestió de residus. Perquè si veiem una persona remenant els, els contenidors, aquí què és el que podem fer? Mm. El que, el que pot fer el, el ciutadà, eh, ciutadà pues, trucar a una, una patrulla, a, a veure que, si tu li dius a un remenador eh, està, i sobretot si sí, el que està fent és agafar les bosses i deixar deixarlas al terra i fer oh. doncs, bueno, aquesta actuació. concreta oh. Però si sí, veien a un, una persona d'aquestes que està dintre d'un contenit de, de, sobretot els de Cartró, oh. que són els que més, eh, doncs, trucar a una patrulla de guàrdia urbana i, i bé, la més propera, depenent de la sala, doncs anirien allà i bé, fent la intervenció. Normalment aquestes persones agafen aquests productes i els que ho fan és que tenen un camionet i bé, van, van omplint i després s'ho su porten. No? I després el tema de la ferraia i això, doncs, actuen especialment sobretot sobre les... les, eh, les on porten les, les desalles almenys al... Ah, a les empres sí, sí. deallerries, eh, a les dessaallerries, eh, sobretot que tinguin tot el tema de gestió de residus eh, homologat. No? Mm. El fet que algú balli en el carrerret en això sí que no fent mentre estan actuant sobre el, sobre el contenido. Perquè avui sortia una notícia que eh, després una vegada, a tenen aquest material que han tret de, dels contenidors després potser el venen a altres països o... La, a veure, el circuit una vegada que està en la desalleria, la mateixa desalleria té els contactes de vendre el, el residus, mm. ja sigui ferralla o sigui cartró, etc. Mm -hmm. El tractament ja tenen acord, no? el, el coure doncs mm. es veen... A... No, però em referia a la persona que està agurgant els contenidors que porta el seu carret per anar ficant el material sí. uh, aquest, aquest material després se sap el, el que es fa o... No, bueno, aquest, aquest material normalment ho porten a desalleries. A desalleries i ho venen com, com ferralla. Com, uh -huh. I després a, a la desalleria el que fan és el tractament, prensen uh -huh. i després ho venen amb paquets d'aquests que són com cubos, uh -huh. que són tots de ferralla. Però bueno, a, a, a aquest ja... Sí, aquest camí d'on venen les desalleries, el que sobretot sí que es, es fa des de serveis tècnics en, i en operacions en conjuntes que fem és bueno, que, que aquestes desalleries eh, tinguin tots els, els permisos corresponents per poder tractar i, i, i, i transportar, etc., les desalleries. Molt bé. D'acord, doncs, Àngel Tomàs Santos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que en els propers dies puguem continuar... Doncs, de treballant i sabent el que es realitza des de la Guàrdia Urbana per tal de tenir informats els veïns i veïnes dels nostres barris. Molt sí. ja dintre de poca el Carnestoltes, que ja comença d'aquí sí. a res. Molt, sí, sí. molt bé, sí. Molt bon I nosaltres continuem amb el nostre programa, fem una pausa i tornem. Així que vinc vindrà... quan tothom tingui pressa per voler canviar el demà. I ens diran que és normal aquells que parlen però que mai no fan cas. Predicant per demà mostres de ferro que reflexen la realitat. Pots sentir... que es quedi en carreteres i un I ens diran que és normal aquells que parlen però que mai no fan cas. Predicam per demà mostres de ferro que reflexen la realitat. Pots sentir... -ho?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 doncs parlem d'aquesta nova etapa que ha encetat la, el recinte de la Fabra i Coats hem de dir que doncs s'està realitzant una activitat que es diu el text principis i sortides, és la proposta d'exposicions i d'activitats que fan amb el repte d'abordar la idea de text el cicle consta de 5 exposicions de la primera doncs ja hem parlar i ara volem parlar de la que es va posar en marxa divendres passat i que durarà fins al dia, set, fins al dia 16 de març, es diu Crònica narració, història i subjectivitat i tal com us diem a realitzar el recinte de la Fabra i Coets, carrer de Sant Adrià número 20 per parlar-ne doncs tenim a altra banda del fil telefònic a un dels comissaris de la Fabra i Coets, com és el senyor David Armengol molt bon dia, eh, hola, bon dia. doncs explica'ns des de divendres que s'està portant a terme aquesta segona etapa no? d'aquest text principis i sortides Sí, és la... Divendres vam inaugurar aquest primer capítol, no? després del uh -huh. pròleg, com deies, doncs, ah, eh, comença eh, aquest primer capítol, que és una introducció col·lectiva uh -huh. que presenta el treball recent i noves produccions de diferents artistes, uh -huh. tant catalans, com espanyols, com artistes d'altres... Eh, bueno, de, de internacionals, uh -huh. que d'alguna manera el seu treball té a veure amb aquesta capacitat narrativa que té l'art, és a dir, la capacitat de d'entendre l'artista com una mena de, de, de cronista, d'algú mm. que narra fets, situacions, eh, moments, que ho porta cap a un terreny més eh, fictici, cap a un terreny més documental, però que al cap i a la fi proposa als usuaris un, un exercici de, de lectura no? d'aspectes vinculats a, a la nostra realitat. Mm -hmm. Aquest cicle d'exposicions es complementen amb una estructura regular de grup de treball estables. Sí, eh, això amb el, amb el Martí Manent, que és l'altra comissaria del projecte, no? nosaltres ens uh -huh. encarreguem del programa eh, durant tot aquest any uh -huh. i el que vam proposar és que al text principis i sortides tingués aquesta estructura de cinc capítols que abans comentaves, uh -huh. més tota una sèrie d'activitats complementàries i altres eh, temporalitats de treball, no? com, uh -huh. com el que apunta ara del surts de treball, uh -huh. que s'encarreguen a diferents artistes, diferents eh, persones que tenen algun vincle professional amb l'art, amb, la, amb la literatura, uh -huh. que el que planteixen són com tallers eh, regulars eh, uh -huh. amb un grup reduït de persones que va avançant fins que agafa una forma eh, determinada i es presenta en públic. No? Uh -huh. Per tant, aquesta presentació en públic pot tenir forma de conferència, pot tenir forma de performance, pot tenir forma d'un bueno, uh -huh. recorregut per les ciutats, no? eh, de publicació... Uh -huh. Ara n'hi un moment en el què els cursos de treball ja estan tots treballant, estan, uh -huh. estan en marxa, sí. però eh, no en pot dir encara, encara no sabem exactament com evolucionaran, no? cap a quin tipus de, de presentació final eh, encaminaran cadascun d'ells. Uh -huh. El que sí que és important dir és que també es realitzen publicacions eh, per tal d'informar i tenir informada la gent d'aquest treball que es realitzen. no? Sí, fem, bueno, estem preparant eh, dues publicacions que sortiran mm -hmm. més cap, a, cap al mes de maig, juny, mm -hmm. i després dins del programa d'activitats, el, el que és important també i que sí que comença ara, es, es posa en marxa a partir d'aquesta exposició no, de, mm -hmm. de crònica, és l'oficina d'educació. Eh, l'oficina d'educació és un com una mena de petit departament, perquè només ja estem nosaltres i hi ha una persona més, que és el Jordi Ferreira, uh -huh. que és un artista i educador, i el que planteja l'oficina d'educació és tota una sèrie d'activitats adreçades a diferents tipus de públic, eh, des d'un públic familiar, al públic escolar, al públic universitari, a, uh -huh. a diferents maneres d'aproximar les exposicions. No? Uh -huh. I en aquest sentit, el, aquest dissabte, per si els sí. oients els hi de gust, començaran les visites de públic, Ah, eh, llavors mm -hmm. la persona que vingui a la Fabra i Coats es trobarà una educadora mm -hmm. que li explicarà l'exposició eh, a les 6 de la tarda, mm -hmm. un, un recorregut que durarà més o menys una hora, i després una altra activitat interessant, si, eh, si, si a la gent li hi ha gust, és mm -hmm. el que anomenem el vermut amb els implicats, mm -hmm. que és eh, diumenge, comença mm -hmm. aquest diumenge 9 de març a les 12, eh? i es tracta de fer un vermut, Realment, eh, uh -huh. el porxo del, del centre d'art, uh -huh. i eh, aprofitar per fer una xerrada i una activitat lúdica amb el Pere Llovera, que és un dels artistes que estan a l'exposició. Uh -huh. Molt bé. Uh, aquesta, aquest primer capítol, Crònica, Narració, Història i Subjectivitat, serà el que comentaran a, a, a la gent que visiti aquest cap de setmana, oi? Sí, exacte. Eh, sota aquesta idea de crònica, eh, uh -huh. el que al bueno, Martí jo hem generat un discurs no, vinculat aquesta idea de l'artista com un cronista de la realitat, no, uh -huh. que, que abans et deia, i eh, a l'exposició eh, es troben peces de Diane Artús, que treballa en fotonovel·la, uh -huh. de Patricia Esquívias, que treballa en vídeo i amb, amb la memòria uh -huh. històrica, l'Aurelien Frument, que treballa també en vídeo i en aquest cas té a veure amb la pedagogia i amb, amb mm. tota una sèrie de... Bueno, amb, el, amb, amb, amb, amb quin és el sistema d'aprenentatge eh, de, dels nens. No? Mm -hmm. Anna García Pineda, que treballa amb dibuix, ja ha fet una nova producció, que es pot veure en un dels murs, una intervenció mural. Fritz mm -hmm. Johannesson, que és una sèrie d'estadístiques, no? en aquest cas, des d'un punt de vista més tècnic, eh, l'artista genera un tipus de treball com el que passa amb les estadístiques, no? que d'una manera... Eh, com molt suposadament objectiva, a partir uh -huh. de, de dades, eh, et construeixen eh, pues, això no? eh, uh -huh. eh, estadístiques sobre eh, com som, eh, com ens comportem, eh, quin tipus d'interessos de, uh -huh. eh, tenim. Uh -huh. Després, el Pere Llobera, que és pintor i presenta dues peces noves, també. Uh -huh. i el diumenge serà un molt bon dia com et deia, fent mm. un vermut i parlant amb ell eh, per, eh, per conèixer la seva manera d'entendre la pintura. Mm -hmm. És una pintura figurativa, molt, molt narrativa. Mm. L'Antoni Ortega, que ha fet una instal·lació al pati de la Fabra i Coats i és una senyalètica nova mm. eh, que, no, que no explico més per no desbatjar tampoc massa el misteri de la peça, però qui vingui a la Fabra i Coats veurà una senyal que dona un, una informació que abans no hi era mm. i que, i que forma part, com deia, que és el treball de l'Antonio Ortega. El Richard de Walker, que és artista i músic, mm -hmm. i ha fet un vídeo, eh, també una obra recent, amb, un, amb una doble projecció, i que a més, eh, el 1 de març donarà un concert aquí, mm -hmm. a la Fabra i Coats, i és de San Francisco. Mm -hmm. Bueno, és anglès, però viu a San Francisco, i ja mm -hmm. el tindrem aquí uns dies, mm -hmm. amb aquest concert i després tenim també una una una altra part de l'exposició que són unes peces que que li diem les notes al peu, uh -huh. que són unes peces de la col·lecció del MACBA que estem uh -huh. treballant en col·laboració amb ells, uh -huh. i són el, són eh, uns apunts històrics, diguéssim, no, que que generen una relació més entre el present amb el que treballem nosaltres, no, com a centre d'art, i el passat recent que treballa el museu, no, i en aquest cas el, el MACBA. Eh, i tenim unes peces de Raymond Petitbon vinculades a la música, un vídeo de Josep Ponsatí uh -huh. i unes fotografies d'Angelo River, tot peces dels anys 80-70. Uh -huh. És a dir, seria agafar tot un seguit de valors o de conceptes eh, seguint el que és l'art contemporani. Sí, sí, seria una manera de, de veure també que l'art uh -huh. contemporani no és quelcom eh, molt estrany, tampoc, sinó que és uh -huh. algú que forma part de, del nostre present, de la nostra del nostre món contemporani, no? i els artistes el que fan és uh -huh. com, com, com establir relats uh -huh. que parlen d'alguna manera de nosaltres o, de, uh -huh. o que qüestionen aspectes de la realitat o que, uh -huh. que, que els expliquen, no? de fet, igual que faria un escriptor, sí. un periodista. Uh -huh. Aproximar l'art contemporani als veïns i veïnes dels nostres barris i aquella gent que estigui interessada. Exacte. Això és una cosa que ens interessa molt amb el, el text Principis i sortides i per això remarcava que aquestes activitats de cap de setmana, per, per animar mm. la gent de, de que vinguin. Eh, mm. També, bueno, ja sabeu que les activitats aquí al Centre d'Arts són totes gratuïtes. Eh, I això, no? aquest cap de setmana, cada cap de setmana passaran coses i, i bueno, a mm. veure com, com dius, com funciona amb la gent del barri, amb la gent mm. de la ciutat, Exacte. amb gent més jove, amb gent més gran. No? Aquest és una mm. mica l'objectiu que ens marquem. Molt bé, doncs, David Armengol, moltíssimes gràcies per atendre avui els nostres micròfons esperem que el Centre d'Art Contemporani de la Fabra Coats, aquí a Sant Andreu, doncs, continuï endavant amb aquestes cinc exposicions que de moment teniu en marxa. No? Perfecte, doncs pues moltes gràcies a vosaltres. D'acord, doncs, moltes gràcies i nosaltres que continuem el nostre programa d'avui anem ara ja sí directament al que és la nostra habitual agenda anem. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs vinga, comencem ja la nostra habitual agenda, que tenim moltíssimes coses per comentar-vos. Uh... Comencem primer parlant de l'Espai 30 de la Nau Ivanov, a la Sagrera, que us ofereix l'exposició Passejada Fotogràfica per la Sagrera. L'Espai 30 de la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies i fins al 10 de febrer una mostra col·lectiva de 20 fotògrafs que, tot coincidint amb el World Wide Photo Walk, van participar a la passejada pel barri de la Sagrera i el seu concurs. Doncs són fotografies de la Sagrera i aquesta activitat és organitzada, que no podia ser d'altra manera, per foto Fotosagrera. Tornem ara a la Fora i Coats, perquè us ofereix una exposició de pintura, a part d'aquest eh, text... Sí, text, príncipes i sortides que parlàvem ara mal el David Armengol, hi ha d'altres activitats a la Fabra i Coats, com per exemple aquesta exposició de pintura de Ramon Vila. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer de Sant Adrià, número 20, us ofereix a partir d'avui fins al 16 de febrer una exposició de pintura de Ramon Vila. Doncs en aquesta mostra el que us ofereixen és l'obra del pintor endreuen Ramon Vila amb una visió artística completament diferent en què es descobreix una nova tècnica pictòrica. La inauguració és dimarts dia 4 de febrer, avui, avui. Sí, senyor, avui. <ríeix> a desquarts d'avui, L'espai és el, el Josep Bota de, de Fabra i Coats i l'organitza el districte de Sant Andreu i l'Ajuntament de Barcelona. I una altra activitat que també s'inaugura avui és la que realitza el Centre Cultural Camp Fabra que us ofereix l'exposició L'Esperança Infantil a The Gantignagar. El, Cultura... <laughs> el Centre Cultural Camp Fabra, el carrer del Segre, número 24, s'ofereix a partir d'avui fins al 28 de febrer l'exposició L'Esperança Infantil de The Gantignagar. Demons. de Liana Bartolomé. Doncs es tracta d'un projecte fotogràfic realitzat al sud de l'Índia a Gandinagar, a la zona del Nilguiris, poc coneguda pels turistes, això segur, ja que està formada per una serralada amb molta humitat i fred. El reportatge es basa en la lluita pel futur esperançador dels infants d'aquest territori. Les mirades d'aquests infants descriuen els seus sentiments d'esperança. La inauguració és avui, 4 de febrer, a les 7 del vespre, i, la, i el lloc és la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre, número 2432. Organitza Centre Cultural Can Fabra. I, I no ens movem de Can Fabra, atenció, perquè la Biblioteca Ines d'Iglésies Can Fabre us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines. La Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, s'ofereix també fins al 23 de febrer l'exposició Vinyetes Palestines. Doncs el gener del 2012, Acció contra la Fan va desenvolupar amb Álvaro Iglesias i Pere Meján, il·lustradors i dibuixants de còmics, Vinyetes Palestines, un taller d'expressió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 Del tager també sorgí el documental Vinyetes palestines de la realitzadora Raquel Barrera. I es realitza la Biblioteca d'Inglésia d'Inglésia a Can Fabra a l'àrea de còmics que és la primera planta. Doncs encara ens queden algunes coses per comentar-vos i dos minuts per recórrer amb tots vosaltres. Doncs el que fem ara mateix és apropar-nos al centre cívic de Sant Andreu que us ofereix l'exposició 1714 des del present.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 Doncs hi ha uns horaris de visita els dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit, els de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit i atenció perquè els dissabtes també teniu la possibilitat de poder gaudir d'aquesta exposició al Centre Cívic de Sant Andreu, dissabte, 11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. A més a més, i també al Centre Cívic de Sant Andreu, el dilluns 17 de febrer a dos quarts de vuit hi haurà una conferència amb el nom Catalunya 2724 a càrrec de Juan José Abella. I ara continuem repassant algunes informacions que encara ens queden així per comentar-vos. Doncs el Consorci per la Normalització Lingüística us ofereix un grup de conversa. El Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona us ofereix un grup de conversa per aprendre català, pràctica i millora de l'expressió oral. Doncs hi ha tres línies. Per persones amb un nivell intermedi de suficiència, per guanyar fluïdesa, per, per millorar la pronunciació i per ampliar el l'èxit i reforçar el nivell de català oral. El CNL de Barcelona t'ofereix nous recursos per ajudar-t a aconseguir els teus objectius. I no ens movem del Consorci per la Normalització Lingüística perquè us ofereix sessions puntuals de llengua catalana. Accentuació i dii, carta i correu electrònic formals, pronoms febles, sessions monogràfiques en què es combina la teoria i els exercicis pràctics. Doncs tot això organitzat pel Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona. I atenció perquè el districte de Sant Andreu imparteix un curs d'auxiliar de cuina. D'això us en informarem en els propers dies. Ara sí, ara donar les gràcies a la Raquel Moreno, també donar les gràcies a l'Esteva i a el Francisco Miguel. Nosaltres retruem, ens retrobem demà. Bona tarda.